Tjena det är podden och vi är tillbaka efter ett långt uppehåll Och här i studion är det jag som heter Albin och jag har även med mig Angelica Hans eh, stora sidekick då, eller ja, är det du sidekick. som är sidekicken? Nej, du, är du, du är min sidekick. Och sen har vi... <laughs> du, <laughs> passar dig, vilka har vi med oss idag då Albin? De vi har med oss idag är några från... Venus mm -hmm. Venus Och vilka är det från Venus då? Ja, vi har Maja Linner här Och eh, Nadja Fashonekitsch Uh, ja I alla fall så har vi inte varit med på jättelänge uh, Och uh, ja, vilka är vi Albin? Vi är som Vi, vi är Bekingspodden igran. och vi snackar om uh, kommande event uh, mycket, mycket med föreningar pratar vi om Och uh, även uh, olika former av uh, händelser som händer på skolan uh, det kan uh, Det är allt möjligt så, ja, vi pratar om det mesta som händer på beckning. Alltså ja. alla fräscha nyheter som, som kommer ut liksom på vänner på beckning och liksom på Becking och, ja Alltså, vi vet allt. Ja, men ja, vi har ju med oss Venus idag va? Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Berätta lite om er förening. Eh, jo, vi är då Beckings kvinnoförening. Vi, vår styrelse består endast av tjejer. Men självklart får... Alla killar också vara med ifall de nu vill det. Vi har ja. lite roliga fester, köp en omsresa, uh, high heel run, att lite sånt där. Mm. ja. DS. Det yeah. det är, är vi liksom. Det är alltså visas runt med ja, tågor. tågor för skolan. Inte teknister. Nej. Nej. Om ni ser någon med tåga så är det ingen teknisk. Så ah, okay. Hoppa jag slå, inte slå på inte. någon med tåga. Nej, jag, inte. jag känner mig lite rädd när jag kommer. <laughs> jag <nej, laughs> kan förstå det. Man får ju sådana kommentarer när man går ut med tågor och bara oh, Gud, det tekniskt här. Eller man bara, oh, don't kill us. Nej, <laughs> nej men eh, ni jag har sett det springa med era tågor. Mm. Och, alltså, de, ni påminner lite om teknisternas, men ni har ju lite annorlunda. Ja, ah, fast då, va? Venus var ju såklart först. Ja, ja, <laughs> in, ja tänker just det. Mm. det ja. Ja, men ni berättade att alla killar kan vara med. Mm. Ja, det är det typ vanligt att folk inte tror det? Ja, men det är väldigt många frågor där kring om de ens får vara medlemmar och typ om de får åka till, med, med till Köpenhamnsresan. Och, och men det får de. de. Absolut. Vad är Köpenhamnsresan då? Köpenhamnsresan är en uh, resa som vi i Venus håller i uh, som uh, går av staken, stapeln varje höst. Uh, dit vi åker och har det skoj, äter pölse och... Uh, Hänge. Hänge, det Köpenhamn. en Chillar. Kille, Lär känna varandra. HMa. Lär känna andra vi önskar med Absolut. Men hur många år är, har ni arrangerat den här resan då? Och jag vet inte, alltså... Väldigt länge? Ja, länge. Det är länge, det är länge uh, i alla fall. Mm. På mina tre år på Becking så har det alltid funnits. Ja, precis. Yeah. <lacher> det är ju det man har gått gå efter Mina tre långa <lacher> år. <lacher> <l jets> ja, precis. De, ni har liksom alltid funnits sen vi har varit där. Jag tror Venus har funnits sen typ 80-talet någon gång. Ehm... Köpenhamnsresan vet jag inte hur länge den har funnits. Mm. Men den är rolig i alla fall. Mm. Ja, ja, den låt grym. Berätta mer om mm. den. Till exempel, vad, vad, vad är det ni gör där? Först och främst, ni äter pölse. Ja, det är det viktigaste vi gör i pölse <laughs> Kolla lite på kulturen absolut, i Danmark Absolut, absolut. Kina statyer ja. och dina mm. hus och sånt där. Ja. Mm. <laughs> Precis, mm. vi... Eh, Ja det är ganska mycket fritid, man gör lite vad man vill Typ pengar, vi hoppar, har lite aktiviteter eh, Gemensamma middagar och så mm. Ni har aktiviteter, alltså Venus har ja. speciellt aktiviteter ja. Vi har så. en stor poängjakt som händer varje år Man springer oh. runt på ströget Och skämmer ut sig ja, lite precis. Ja, Det är liksom en bucket list Då <laughs> du ska ja, klara Och den som klarar flest, Exakt. den vinner ja, de du vinner man för oss som inte är med på bäckning, då kommer den här upp sen. Om ni gör ni någonting, alltså någon film eller något över det här som läggs upp på vänder på bäckning sen. Det har eller? vi inte gjort hittills. Vi är ganska dåliga på att dokumentera. Jag ja. tror det hade varit ganska kul om ni Det vore lite. jätteroligt, mm. absolut. Så om det är tid, ju någonting liksom. som absolut skulle kunna hända. Men den här resan låter ju grym alltså. Mm. Yes. Är det, hur många platser har ni? 48 om... har vi då. Nej, 40... jo, 48. Nej. Nej, 48 har vi totalt. Sen ja. är det Venus som är fem då. Så 43 till allmänheten. Liksom. Mm. Okej, okay. okay. och det är Precis. liksom ett år, två år och tre år som får åka. Ja, absolut. absolut. Alla får åka. Mm. Mm. Fast eh, tre år har då förtur. Eh, vi har bara 13 platser till eh, ett, ett år och två år. Och två år. Okay. Eh, för The Way We See att de kan ju åka. De har ju fler chanser på sig liksom än treorna Just. som. Ja, så det är alltså ja. 30 platser till treorna som är liksom. Det är treornas platser. Precis. Det är det sista året det sista. Chans. Nästa exactly. år så går det tvåorna i trean och då har de 30 platser. Så det är lite fair så. Ja, ja, det precis. är ju perfekt. Vad, ja. vad kostar det att åka med då? För jag antar att ni inte betalar allt. Eh, nej, vi har mm. fixat. Det är det som tar lite tid du sa Det är hotell och, och eh, transport som ska bokas för liksom 48 pers. Men vi har löst det. Och eh, i år kommer resan att kosta 1350 kronor. Då får man tur och retur, bussresa, eh, boende i två nätter och frukost. Varje morgon. Varje morgon. Yes, så. Det låter ju fräscht faktiskt. Ja, det är fett det är bra. Och Vilket hotell är det ni äh, stannar på? Generator heter det. Ja, Finns det i typ Berlin, London, Köpenhamn. Äh, det det mitt, mitt, Köpenham. mitt i Köpenhamn. Mitt i Köpenhamn. Det är en så, så det är kedja alltså. liksom, så det är jättebra. Det är typ fem minuter från straget. Um, Yes. Hur fräscha lokaler som helst. De har det ligger liksom... vi i hamnen precis också. Så det ja, precis. Är för, Men... för mig då som inte vet att tal om någonting. Ströget, vad, vad är det? Det, det är det stora... stora torget. Ströget. Stora shoppinggatan. Typ. Ja, typ, det är typ, det är typ det flera är mil lång eller någonting. Oh shit. Okej, like yes. ja. Ja. <laughs> Men det är inget såhär besök på det här Tivoli eller Legoland. Nej, alltså, det, det, det, i man, i det <laughs> får man göra själv. Tivoli ja. finns ju mitt i Köpenhamn. Det kan man ju välja själv om man vill göra det. Men det tror jag inte folk brukar. Men det är ganska dyrt. Eller det är lite Liseberg. Det, ja, och det är inte lika, jag har varit där, det är inte lika roligt som Liseberg Så det är lite Nej, onödigt att åka till Köpenhamn och lägga pengarna ja. på det liksom. ja. Ja. Jag har inte varit där, jag bara, bara där yeah. Men alltså, ni åker buss dit var yeah. var tiderna för det liksom? Uh, förra året sökte vi klockan tre Och jag tror att det blir samma i år Det är samma i år, ja yeah. uh, Vi är där på typ fyra timmar ungefär mm. Så det är ganska right. lagom Man mm. har jätteroligt på bussen Vi spelar kort, vi spelar kortspel förra året Har lite musik Liksom <laughs> verkligen eller ja. äh, känna varandra innan vi kommer fram och sen är vi framme vid sju då. Exakt. Och då, och då är det liksom äh, ja typ gemensamthäng resten av kvällen man liksom, får göra lite vad man vill typ. Cool. Det är, är liksom svarta. alla hänger med alla och det blir en riktigt liksom grym så här Precis. gemenskap och så. Absolut. Men äh, boende tänkte jag på igen då va. Mm. Äh, rummen, mm. bor man 4 och 4 eller två eller hur Sex och 6 är det. Så och det är åtta stycken sexmannarum. Jajamän. Äh, så vi kommer jobba hårt med att kompisar för bo med kompisar för det är ganska viktigt också, mm, att man känner någon. Okej ja, så ni kommer har... inte särra på alla då så, alla nej, så här, ingen nej, känner nej. ingen var. Att det nej. kommer en liten ett bland massa tre och som de, hon ja, det kanske är lite. Ja, Men nej. vi ser till så att man känner någon i sitt rum i alla fall. Ja. Men hur ja, det gör det är man nice. det då hur skriver man liksom till er att vilka man vill bo med och så? Det brukar nej. faktiskt ofta vara så att man har alltså, Vi det är ju guys, fem ja. stycken i styrelsen och alla känner ju typ olika människor så det är alltid någon som har koll typ på vilka det är som söker annars så frågar vi Mm, för det är precis. viktigt för oss att, ja, alla, liksom... att alla trivs, ja, precis. så att inte någon känner sig utanför, det är jättetråkigt. Man ska inte det känna väl. sig otrygg liksom. Mm. Så, Nej. Ja. Nej, Nej, precis. Det ju vi brukar ha ganska bra koll på alla, vi har ögonen överallt. Ja, mm, men när, när går det här av stapeln då? När åker ni? Ja, datumet är inte släppt än, men vi tänkte släppa det här och nu. Ja, men grym! <laughs> ja. jag få en trumvirvel? Vi åker 6 november, fredagen den 6 november klockan 3, åker bussen från Mäcking och vi är sedan tillbaka eh, på söndagen, Den blir det, åttonde? klockan ja. typ fyra. Ja, Kanske. ungefär. Ja. Men om man vill stanna där längre då? Då är det bara att göra det, eller? Då får man Alltså då har du redan betalat för din ä, hemresa, så då betalar du ut utöver det. Ja, precis. Mm. Ja, men det var det, det, var det jag ja, tänkte. Så Men får man det, ta led från skolan. Nej, ja. Men ni har liksom inget så här prioritetssystem förutom det här med 302 och liksom 1. Att nej, vissa får åka inte. med mer. Nej, nej, nej. Nej, att de är Alla intressant. är välkomna. Yep. Så det är de som skickar in först. Som precis. Varför är 48 platser dock? Mm. Ehm, för det att det just... skulle bli jämn fördelning mm. i rummen för det första. Och mm. för att... Äh, ja, det, det är ganska svårt att anordna resan när det är så många människor. Mm. Vi, vi kunde inte ha så mycket fler. Liksom. Mm. Ehm, för man ska ändå, vi har ändå ett ansvar. Vi känner ändå att vi måste liksom Hålla koll. Ja, precis. Mm, precis. På jag funderar bara, hur brukar det vara uppdelat med killar och tjejer smaker med? Är det fördelat jämnt, eller hur brukar det vara? Alltså, det brukar vara ungefär. Ja, ja, alltså det är ganska, det är ungefär lika många killar som, se, som tjejer som vill åka mm. med så det, Och det är lika många som får åka klart såklart ja. Ja. Ja, ja, ja, det är, ja, alltså ingen det, är prioriterad det, förutom 300 då Och nej, där precis. är det också killar och tjej, så det, okay. det handlar ju bara Alla om vem som, skickar, in, vem som liksom skickar sin ansökan mm. först liksom. Ja just för annars man tro så här, som vi pratade om förut Att det var lite tjejförening då så det var med tjej som åkte mm. Men nej. då är det killar nej, också alltså. inte, Så det hör ni killar, ni behöver inte vara rädda för att söka dit Nej, Nej, det tycker jag Nej. verkligen Nej, inte. Nej. Och sen, ha, ni har väl ingen sån här policy att eh, tjejer ska bara bo med tjejer och killar ska bara bo med killar? Det beror, på, alltså det beror ju på om det är eh, om det är någon som verkligen inte vill bo med någon kille så självklart sett, inte vi henne i ett rum med massa killar. Men, men eh, annars kollar vi läget. Om det är helt okej för folk så absolut. Exakt. Eh, ah, vad men ofta så brukar det vara att tjejer kan vi bo för tjejer och killar vi bo för tjej, även om man Visst kanske vissa sova med varandra och vissa, mm. ja, man hänger ju med varandra hela tiden ändå. Det är bara bara, ja, man precis. sover i sin säng. Om man nu sover. Vi <laughs> går ja, i mest på kompisgrupper liksom. Så det är, yeah. bara, om de är killar och spelar, så det är spelar inte sådär, jättestor Nej. Roll, egentligen. Nej. Men om man får något problem då? Om man sätter på några problem? Har alla, kommer alla få ert nummer liksom? Eh, mm. Styrelsemedlemmarnas nummer? Mm. Och ni ni klargör det i bussen och så eller till alla som absolut. Mm, och i år kommer vi ha något typ av kontrakt som man skriver på att man Nej. har eget ansvar för det man gör där liksom. att vi har inte ansvar för allt som händer. Men vi alltså om du lämnar din dörr öppen i ditt hotellrum då kan inte vi stå för kostnaderna om, om någon går in och snor någonting eller, då är det faktiskt ett ansvar. Mm. Nej, men om, självklart om någon blir skadad om någon, någonting sånt händer då, i, då kommer vi att hjälpa till. Har det mm. hänt någon gång att någon gått vilse så ses ni får springa ut och leta efter dem eller nånting? Ja, det är säkert. Det ja. det i folk inte. överallt. Inte förra gången, Nej. förra året gjorde det inte det alls. Inte under deras tid då. Nej. Inte under min tid att Det måste vara så att Nej. någon liksom glirat bort sig någonstans så och leta, Antagligen. liksom och att man fått leta liksom där. Men har det varit nånting som har hänt under deras tre år då? Eller två år, gick till som en tre mm. Jo, det Ja, det, det, det är en del, det. det händer nog mycket Det på sådana resor, resor Men ja. så många människor liksom Absolut. Mm. Ni har ingen åldersgräns eller så Nej, men det är ju, om man vill komma in på klubbar Och sånt, så är det ju 18-årsgräns Så det får man ju tänka på Precis. Äh, Men det är ju 18 där ja. Ja, det, är det, är det. Ähm. Dessutom så är det ju eh, kontrakten de kommer ju, Vi kommer ju ha mål en målsmansunderskrift Liksom flik på det Så är du inte 18 då får ju dina föräldrar skriva på det här Att ja, du får vara med överhuvudtaget Ja, ja det, det är ju bra så Så inte vi behöver ta ansvar för det liksom. <här> Men självklart får ni åka om ni är 16 och 17 år också Absolut alltså, Men ni har inte haft de här kontrakten innan alltså Det har vi inte eh, Vi har insett nu på senare tid då, att de behövs helt enkelt Ehm um, Ja, för vår skull och för de som åker med liksom. Det är en säkerhet mm, en garanti liksom mm, precis ja. mm, Det låter ju bra att ni har de kontrakten ja. nu då, Och ett förtydligande Att Venus inte tar ansvar för allting som händer eh, På resan just Så nu vet ni det Ja för ja. vi, alltså, vi kan inte ta ansvar för allting som Nej. händer liksom. Nej. Men ja. Eh, ja Är det någonting mer ni vill berätta om Venus? Någonting ni har missat kanske? Ehm um, Jo, jag kan säga det att vecka 41 på torsdagsrasten där kommer vi ha en liten utlottningstävling där vi lottar ut två platser till Köpenhamn. Vi betalar ja. då inte de här platserna utan alltså det är bara två garanterade platser. Det har varit lite väl. Det hade varit lite väl. Du är, du är liksom säkrad och du, du kommer med. Mm. Så det är, liksom, vi, ja, det är en person och dens kompis då som får lov att åka med på ja. resan. Och då spelar det ingen roll om man etta, två eller tre. Nej, precis. Nej. precis. Nej. Det är bra. Och nästa tisdag klockan 15. Så har vi informationsmöte i sal 1001. Vill i om alla vet var det ligger. Precis. Det är väldigt bra om ni vill locka med där så är det är jättebra att ni kommer dit så ni får reda på information och priser och när allt går av stapeln om ni har lite frågor och så. Precis. Men, när, när, det, har, det glömde jag, fråga innan. När släpper ni? Liksom när tar ni in folk som kan, Så att de kan söka liksom? det är inte bestämd Jag tror vi gjorde det. Det, var ve det, är, det är vecka 41, den helgen. Mm, just det, ja. uh, helgen vecka 41 kommer folk få söka in. Mm. Okej, okay, mm, så nice. näst, nästa vecka. Ja, precis. Så då, en viktig sak att nämna då är att söker du in så måste du vara beredd på att betala hela summan två dagar efter. Um, just för att det inte ska bli avhopp och liksom krångel med betalning och sådana saker, yes. så sök inte ifall du inte vet att du har pengarna. Nej, för det brukar, det. Alltså, liksom, om du inte kan betala Eller om du väljer att tappa av Så är det någon som står på tusen och tar din plats Och det är just därför vi Vi behöver pengarna direkt också För att det som vi har betalat Eller det som vi har bokat Buss och hotell och sånt, de behöver sina pengar Precis. Ganska omgående ja. Ja, Så glöm inte det nu alla som söker ja. Ni hörde vad de sa ja. Ja. Men ja Albin Då kanske vi ska tacka för det här första avsnittet Tack för att ni kom ja, men tack. Tack det, var var. det var trevligt. En applåd till de nya här mm. Ah, jag applåderar till dem också kanske. Ah, tacka, <laughs> ah, tacka, ah, tacka. Tack, tack, tack. <laughs> Men eh, jo, vi tänkte nämna så här då va, Att eh, du kanske är intresserad. Du som lyssnar, jag har att vara med i våran podd. För den är ganska, den är ganska grym så alltså. Det är ganska kul. Det faktiskt. är ganska roligt. Och eh, vi finns på Facebook. Eh, som Bäckingspodden. Eller på Instagram under username backangspodden, så bäckingspodden utan är då. Eller ska ni bara ta tag i oss i korridoren och säga att vi var med i bäckingspodden Och då säger vi, ja, ah, det löser jag, inga problem. Precis. Men, alltså, jo, en viktig grej att poängtera är att, alltså, jag vet inte om vi... Um... Det här med släppning av avsnitt det är inte direkt bestämt någonting Nej. i så sätt, men... För tidigare har vi gjort så att vi försökte spela in varje vecka, men det blev väldigt mycket att göra. Så nu har vi bestämt oss för att ni får söka in liksom och säga att ni vill, ni vill vara med, ni föreningar, ni får säga till oss. Liksom. Vi vill snacka i bäckingspodden. Okej, okay, då löser vi det så fixar vi ihop någonting. Ja, men vi tänkte väl på ett ungefär typ, varannan vecka. Ja. Så att det, som sagt, det är bara skicka, eller så kan ni skicka meddelandet till mig Albin. Jag heter Angelica Björlin. Och jag heter Albin Frick. Och vi finns på Facebook. Så, <laughs> ja, ja, men det gör vi faktiskt. Okej. Okay. Eh, jag tänker inte ge mig telefonnummer, men eh, det hade ju varit perfekt. Men nej, tyvärr så. Alltså. Eh, <laughs> <Ja. Ja, men laughs> då men, tackar vi för oss ja, för den här gången. Eh, tack för att ni var med. Ja, tack, <laughs> eh, ja, tack, tack så mycket. Hej då! Hej då!